Tizenötödik fejezet A két hét, ami eltelt, a legsivárabb két hét volt eddigi életemnek. Az esküvővel vajmi keveset kellett foglalkoznom, mert a házamban annak szervezése a nők feladata. Anyám és a hugaim megfelelő vágyjal vetették bele magukat az elintézendő dolgokba csak úgy, ahogy jövendő családjának családjának nőtagjai is. Jászmin apja gazdag kereskedő. Szaud-Arábiában az anyagi javak sokat jelentenek. Mivel menyasszonyom nem a hercegi családból való, az egyetlen, ami növelheti szépségének fényét, az a családja gazdagsága. Az apja is tisztában volt ezzel. Már régen keresgélte apámmal a kapcsolatot. Királyi sarjat akart megfogni egyszem lányának. A végső szót mégis a nők mondják ki. Ha anyám vagy a nénikéim nem találták volna vonzónak a lányt, sosem fogadtuk volna el a házasság lehetőségét. A szépségnek a mi kultúránkban legalább akkora jelentősége van, mint abban a bizonyos másik két világban. Sőt, egy nőnek nálunk ez a legnagyobb fegyvere. Nem fontos az esze, a munkája, de az kötelessége, hogy gyönyörű legyen. Persze az is igaz, ha egy lány szép, de szegény, akkor csak is egy útra léphet. Talának neki egy gazdag férjet, és talán jó sora lehet, de egy valami biztos. Nem válhat gazdag, ranggal rendelkező első számú feleséggé. Maximum másodikká. Ez pedig egy tizenöt év körüli lánynak meglehetősen szégyen teljes feladat. Az aranyszőttes Tobén bújok bele, és már készen is vagyok az indulásra. Apám palotájába megyek, ahol már vár rám Jázmin atya, és az ő meg az én családom jogásza. Szaud Arábiában a mai események jelentik az igazi mennyegzőt. A többi csak körítés. A hozomány megtárgyalása az igazi esküvő. Azt hiszem, az arab férfiak nem romantikusak ebben a tekintetben. Talán semmilyen tekintetben nem azok. Nálunk az esküvői mulatság több napig tart, de ez nem teszi a fiatalok közötti kapcsolatot szorossá, mert külön mulatják az időt. Órákon belül eldől egy nő sorsa. Szerződést írunk alá a hozomány összegéről, ami az ő életében a legnagyobb biztosíték lesz. Nem akarok szégyenlős lenni. Még apám is túlzónak találta az összeget, amit fizetni akarok Jázménnak, de ez engem nem érdekel. Talán sajnálom őt azért, amit megtudtam róla, pedig pont ezt nem akartam érezni soha nő iránt. Hadi csak biccent, és kinyitja az ajtót. Beülök, de nem szólok hozzá. Magam sem tudom miért, de a múltkori kitárulkazásom óta kicsit feszélyez a jelenléte. Az ő természetessége mit sem változott. Becsülöm azért, amiért az ő életében a szerelem és körülmetélés kérdése nem tabu téma. Alig helyezkedem el, Hádi már be is hajt apám udvarába. Három ismeretlen autót látok, ami jelzi, bizony én érkeztem utolsónak. A magyarországi kiruccanásom előtt sem voltam híres a késésről, de azóta elég mélyen érint a pontoság kérdése. Hangos sóhajjal korholom magam, amiért nem indultam előbb. Vőlegény létemre én érkezem utolsónak. Az egyik szolga elém szalad, mintha nem tudnám merre kell mennem. Biztos vagyok benne, hogy apám küldte elém. A hatalmas előtérben kibújjak a papucsomból, és már be is sietek a társalgóba. A hangulat már oldott. Örülök, amikor megpillantom bátyámat. Apám mellett ül, nagyon hasonlítanak egymásra. Fávváz álszudairi vékonyabb, mint amire emlékeztem, de ezt is a hádzsnak tulajdonítom. Azonnal föláll és odasétál hozzám. Nem tudnám megmondani, mit is érzünk egymás iránt. Őt is ugyanúgy szeretem, de mégis ő áll tőlem a legtávolabb. Túl komoly mindenben, és kimért. Számtalan szor nevettem magamban már ezen. Ő áll a komolyság tetőfokán, aztán jövök én. Hakim, meg a béka a segge alatt van. Pont olyan sorrendben csökken a komolyságunk, ahogy születtünk. Fivéremre mindig úgy tekintettem, mint egy második apára, noha csak hat év közöttünk a korkülönbség. Igaz, a mi világunkban sok a hat év. Dzsamál, eljött ez a nap is. Igen, el. Felelem zavartan, mert a legszívesebben testvérjesebb hangot ütnék meg. Félszemmel látom, ahogy mindenki feláll. Várják a közelebb lépésemet. Öcsém nincs jelen, ennek örülök. Ő tanúja volt a körülmetélés miatti kiakadásomnak, és ez zavar. Igen, határozottan zavar, hogy az öcsém ismeri egy gyenge pontomat. Ne vág ilyen képet. Bátyám figyelmeztetésen rávilágít idióta viselkedésemre, ezért magamra húzom a magabiztos álszudairi gyerek maszkját. Kiegyenesítem a hátam, és fölényes vigyorral nézek Jázmi napjára. Többször találkoztam már vele, de most olyan nekem, mintha egy vad idegen lenne, akit legszívesebben arcul köpnék. Megcsonkította a lányát, és ettől nem tudok elvonatkoztatni, mikor őt méregetem. Még akkor sem, ha ezt mind azért tette, hogy növelje lánya vonzerejét. Ésszel, öcsém. Favaz hanglejtéséből azonnal levágom, tudja, mire gondolok. Már ismeri a sztorit. Ha nem figyelmeztet, akkor sem viselkedem ostobán. Túl Túllépek a tényeken, ezt már elhatároztam. Nem táncolok vissza. Kifejezetten kihívásnak élem meg a jövendőbelim csonkítását. Jázmin apja legalább olyan magas, mint én. Már sejtem, kitől örökölte jövendőbelim a karcsú nyúlánk termetét. Fekete a haja, de a feje búbján kibukkan a bőr, erősen kopaszodik. Az állát erős, hosszúra hagyott szakált akarja. A szája szinte ki sem látszik. Kimérten komótosan mozog. Olyan hatást kelt, mint akit nehéz kihozni a sodrából. Én gyorsan képes lennék feldühíteni őt, mert a legszívesebben üvölteném felé vadállat vagy. Nagyon örülök, hogy végre megbeszélhetjük a lányom jövőjét. Zavar, amiért csak annyit mond, lányom. Megigazítom a tobémat, úgy teszem hozzá, Jázminét, mert így hívják, te fasz. Mi bajom van? Most tényleg ennyire érdekel a női sors? Vagy csak azóta érdekel a női, nem mióta csillában megláttam a gyengeséget? Jövendőbeli apósom, mánzúr, nem igazán ért, talán nem is sejti, hogy valamiért neheztelek rá. Úgy bólint, mint aki természetesnek veszi a javításomat. Apám azonban hangosan megköszörüli a torkát, és bátyám is felbiccenti az állát, jelezve állj le. Kibontakozom az ölelésből, majd helyet foglalok a körben. Mindenki lehuppan, a csönd jelzi, hogy nekem kell beszélnem. Szeretném, ha jázmin biztonságban érezné magát mellettem. Csak egy elérzékenyült bólintás a válasz. Mánszúr konkrét összeget vár. Talán fele annyira sem becsüli a lányát, mint én, ezért hangosan mondom ki az összeget. Húsz millió szaudi riált adok neki hozamányként. Döbbent csönd támad. Apám kihúzza magát, a bátyám arcára pedig kiül a közlés. Idióta barom vagy. Nem érdekel senkinek a véleménye. Ez az összeg körülbelül 5 és fél millió amerikai dollárnak felel meg. Szerintem egyáltalán nem sok. Feleségem így egész életében biztonságban érzi majd magát. Még akkor is, ha egyszer egy bunkó beduin leszek vele, mert abban biztos vagyok, hogy nem leszek mindig ilyen nagy lelkű. A lányom nagyon szerencsés. Jászmin. Ekkor rájön, hogy az előbb is kötekedtem. Megköszörüli a torkát. Jól átgondoltad, fiam. Sokat ígérsz. Valószínűleg sokat is kapok érte. Senki nem reagál. Talán a hangomon hallatszik az él, nem az anyagiakról beszélek. A hozomány tárgyalása szigorúan üzleti dolog, de talán mindenki ráérez, hogy most én nem vagyok olyan kemény, mint egy üzleti ügyben szokás. Folytatom, mielőtt magához térne az apósom. A gyémántokat, amiket ajándékba szánok, ma átküldetem neki. Szeretném, ha viselné az esküvőn. Csak egy bólintás a válasz. Porigalázom az öreget a viselkedésemmel. Apám szeme hunyorog. Mindig küldünk a menyasszonynak ajándékba ékszereket. De talán azt gondolta, a hozomány összegére tekintettel már nem küldök egyéb javakat. Még mit írjak a szerződésbe? Töri meg a csendet az én családom jogásza. Apám nézésére azonnal elhallgat. Én azonban felelek. Mindenre kitérek, amit tartalmaznia kell egy ilyen szerződésnek. Természetesen építek egy minden igényt kielégítő palotát Jázminnak, amint találok rá alkalmas helyet. Addig velem fog élni. Minden hónapban annyit költhet ruházatra, amennyit csak akar. Nem szabok határt. Az ételbiztosításáról gondolom nem szükséges említést tennem. Gúnyosan vigyorodom el, de a többiek fapofával bámulnak. Pontosan ezeknek a tételeknek kell kötelezően szerepelni egy házassági szerződésben, csak. Alacsonyabb mércével. A férj köteles lakhatást, szuknát, biztosítani a feleségének. Ahány felesége van, mindnek jár ugyanaz a körülmény. A kszva, vagyis az öltözet, ugyanolyan fontos. Egy férjnek szavatolnia kell, hogy anyagi helyzetéhez mérten feleségét szép ruhákban járatja. Ehhez képest igazán csekély a betevő falat biztosítása, ugyanis ez is feltétel. Herceg vagyok. Ez a legkevesebb. Természetesen, ha készen van a palota, a lányom ízlése szerint berendezésre kerül, szólal meg váratlanul Manzúr. Bólintok egyet, mert ez így helyes. A lány családjának csupán egy feladata van. A lakás bebútorozásáról kell gondoskodnia. Mivel jelen esetben egy palotáról van szó, tudom, hogy ez is az én feladatom lesz, de nem bocsátkozom vitába. Az esküvő minden költségét állom. Ez már csak mellékes megállapítás a részemről, mert az ilyesmi nálunk nem kérdés. Van úgy, hogy a menyasszony vendégseregét seregét a lány a saját házukban, saját költségen állják, de ez inkább csak egyforma anyagi körülmények között élőknél szokás. Tulajdonképpen már eléggé elmosódott a hagyomány vonala. Régen az is lehetetlen volt, hogy egy nő a szinglik életét élje, most pedig már egyre több a nem férhez ment nő. És persze ez azért van így, mert egyre több az aglegény is. A házasság a mi világunkban hatalmas felelősséggel jár. Egy férjnek sok mindent kell biztosítania, és ezt már egyre kevesebben tudják teljesíteni. Véleményem szerint az egyetlen, ami miatt még ragaszkodunk a házasság szerződéséhez, az a gyereknemzés. A korán csak a házasságban született utódokat ismeri el. Ezért is olyan nagy probléma hazámban az örökbefogadás. Tabu téma Már nincs sok idő, három nap. A mennyasszony minden bizonyjal már izgatott. Apám töri meg a fölényes viselkedésemet. Ő sosem olyan udvariatlan, mint én. Következetes ember és magabiztos, de nem láttam még sosem fölényesen viselkedni őt. Mikor utasít valakit, az sem nehezményezhető. Persze lehet, én csak azért látom így, mert csak én és bátyám vagyunk hozzá érzelmileg közel. Igen, gyakran emlegeti a jövendő belijét. rám néz, de képtelen vagyok a reakcióra. A mosolyra meg pláne. Alig várja már, hogy nőül menjen hozzá. Gyerekeket szeretne már szülni. Melegség jár át. Gyerekeket én is nagyon szeretnék. Fiúkat magának csemál. Elmosolyodom, mert szinte belelát a gondolatomba. A gyerekkérdésről a fiú gyermek jut eszembe. Egy újabb herceg. Az esküvő napján ugye átnéz hozzánk? A férfiak és a nők még az esküvőkön is külön mulatnak. Egyedül a férnek és az apjának van lehetősége átnézni a lányos házba, ahol felhajthatja a mennyasszony fájtlát. A törvényes igent is közvetítővel mondják ki a felek. A mennyegző elég távolságtartó. Nem válaszolok, ezért apám reagálja le a kérést. Természetesen. Jamal már nagyon kíváncsi a lányodra. Igaz, fiam? Szótlanul bólintok. Határozottan udvariatlanul viselkedem. A papírok gyorsan elkészülnek, minnyájan aláírjuk. Tulajdonképpen ezzel köttetik meg az igazi házasság. Mánzur arca felderül, és már fel is áll. Talán azt gondolja, én egyszerűen ilyen kommunikációmentes személy vagyok. Minnyájan követjük a mozdulatban, de csak apám kíséri ki az udvarra. Bátyám nem szólal meg, de apám, amint visszasétál, nekem esik. Mi van veled? Nincs rádióhatása sem az USA, sem Európa. Ugyanolyan udvariatlanul viselkedsz, mint azok. Szerintem elég udvariasan viselkedtem. Nem a hozománya szegére gondolok. Persze, hogy nem, tisztában vagyok vele. Kisétálok az előtérbe, és már bújok is bele a papucsomba. Apám a sarkamban liheg, a fivérem nem jön utánunk. Fiam, minden rendben lesz. Belemarkol a karomba, különösnek érzem a gesztust. Tudom. Anyádék mindent elintéztek, a nászészakán pedig azt ad, aki vagy. Ha az elején nem fekteted le a szabályokat, később már nehéz lesz. Ezt nem értem. Mire gondolsz? Végig simítja a borostáját, majd elvigyorodva válaszol. Én értem, hogy adni is akarsz az asszonyodnak, de ne változz meg. Az legyél, aminek neveltelek. Legyél határozott. Amióta tisztában vagy Jázmin állapotával, csak feszengsz. Bármi történjen is, a feleséget csonkításáról nem tetehetsz. Ne hibáztasd magad, ha nem sikerül őt boldoggá tenni. Most megnyugtattál. Mindjárt felroppanok. Apám szinte vígasztal a kudarcáért, ami még el sem jött. Szeresd őt, az a lényeg. Hát épp ez az. Arra leszek képtelen. A szexben megpróbálnék neki örömet szerezni, de érzelmeket adni? Alapos tisztálkodás, borosta igazítás, és ima után öltözni kezdek. A hálomban már mindenki van készítve. A hófehér legdrágább tobémat veszem fel, és a fejemre is fehér semagot teszek. A tükörbe nézve a magyarországi tárgyalás emléke furakszik az agyamba. Ott is hasonlóan néztem ki, igaz, ez másik ruha. A ruha kiegészítéseként még magamra veszem a sejtelmesen áttetsző fekete anyagból készült köpenyt, melynek a széle aranyszövettel gazdagon díszített. Mindennel készen vagyok, ezért lemegyek az előtérbe. Emír szélesen vigyorog rám, mellettem áll Ibrahim, a bátyám és az öcsém is. Jó őket így látnom együtt, pedig elég ellentétesek. Emírt napokkal ezelőtt láttam utoljára, ezért felé küldök egy vigyort. Hasonlóan vannak felöltözve, mint én, de nekik a fejükön piros kockás semmag van. Tovább készülsz, mint a menyasszony, apád már türelmetlenül vár. Nem tartott sokáig a készülődésem, de emír nem lett volna önmaga, hanem kezd kötözködni. Öcsém tekintete semleges, de Favaz bátyám határozottan el van érzékenyülve. Ibrahim olyan képet vág, hogy induljunk már. Velem hadigurul át apám palotájába, a többiek külön jönnek. Teli van az udvar, a fehér szín meghatározó. A családom minden férfi tagja a fehér luxus járgányát vette elő, én sem vagyok ez alól kivétel. És van még valami, amit a férfiak magukkal hoztak. A ruházatukra felerősített tartókon lógnak a fegyvereik. Van, akin gépfegyver, van, akin kardok. Utóbbira a törzsi táncoknál van szükség, míg a fegyverek majd férként üdvözölnek visszajöttemkor. Sokan állnak az udvaron, minnyájan felén fordulnak, mikor kiszállok. Az elkövetkező hosszú percek öleléssel és jó kívánságokkal tarkítottak. Jelen vannak a mostoha testvéreim és a távolabbi unokatestvéreim testvéreim is. Persze csak a férfiak. A nők külön ünnepelnek a másik családházában. Az ünneplés a megfelelő szó. Ma és az elkövetkezendő napokban semmi másról nem szól a családom élete. Ivás, evés, zene és felolvasás a korámból. Tehernek éltem meg az esküvőm napját, de tekintettel arra, hogy sok rokonomat már régen láttam, kezdem felszabadultan érezni magam. Apámtól és édes testvéreimtől jövő ölelés és az orrunk összeérintése fájdalmasan jólesik. esik. Tiszta szívből viszonzom a gesztust, úgy látszik, mégis elérzékenyít az esküvő tudata. Az épület kívülről lámpákkal van fölékesítve, amik még nem világítanak. A palotába való bemenetemet a kántáló férfi kórus hangja és ütemes mozdulata színesíti, aminek dobolás ad ritmust. A tradicionális zenét játszó férfiak nem a rokonaim, hanem alkalmazottak, leginkább afrikai muszlimok. A belső tér úgy van kivilágítva, mint egy cirkuszi porond. Hatalmas a fényár, amit az arany megdupláz. Családom nőtagjai semmit sem bíztak a véletlenre. Most nincsenek jelen, de arról gondoskodtak, hogy minden kifogástalan legyen. Az egész kép olyan tiszta. Sosem láttam még apám otthonát ennyire áthatóan ártatlannak. Tiszta gazdagság, tiszta hit, tiszta öröm és jó kívánság. A hófehér fotelekben az öregebbek ücsörögnek, akiknek már nem megy olyan könnyen a mozgás. Aranybottjukon támasztják meg kezüket, miközben mosolyt küldenek felém. A fiatal fiúk elém rohannak, én lehajolva hozzáérintem az ő orrukhoz a sajátomat, miközben megölelem őket és áldás súgok nekik. a húgom kisfia elérzékenyít, magam sem tudom, hogy miért. Az üdvözlések után valamelyest csillapodik a hangulat. A legtöbben leülnek és hallgatják a zenét, amit immár egy zenész szolgáltat. A táncosok is pihennek. A gyerekek többsége a telefonjával videózik, és körülöttem szaladgál. A kiterített hatalmas szőnyegek lassan eltűnnek, mert beteríti a sok fehér ruhás férfi látképe, akik leülnek rá. Az idősebbek és a család preferáltabb része díványokon fotelekben foglal helyet, amik egymás mellé vannak tolva. A közös teázás után ismét felélénkül a hangulat, nekem is be kell állnom a táncba. Térdelve veszem fel a mellettem gubbasztók ritmusát, körülöttem tapsvihar és ordító ének. Kezd magával ragadni az őseink szelleme. A dobolás hangja kizárja a külvilágot. Elengedem magam. Mikor vége a zenének, apám bekísér egy másik terembe, ahol megvan terítve. Az asztalhoz nem tud odaülni mindenki, mert legalább 600 férfi van jelen. Sokan kint a szőnyegen kezdenek az étkezéshez. Leülök a faltól falig terített asztalhoz, és eszem egy kis bárányt. Az asztalon rengeteg az étel és az ital, de valahogy az ízek és illatok hálója most nem képes befogni. A gyomrom görcsös, de nem a jelentől, hanem az éjszaka lehetőségétől. Ma megkapom Jászmint, aminek nagyon örülök. A kis táj csajóta nem törekedtem szexuális együttlétekre, a vágott szemű szuka átisztucolt valahova. Emir szónélkül tüntette el a palotából, valószínűleg pár napig saját magának tulajdonította ki. Eszemben sem volt érdeklődni a történtekről, és Emir semecsetelte a dolgot. Apám leül mellém. Úgy nézi a bárány maradékát, mintha gyerek lennék, és ellenőrizné mennyit Nem akarsz menni, fiam? – Máris. – Azt hittem, kíváncsi vagy. – Hangosan kacagnak a többiek. kim vigyorgó fejétől én is elnevetem magam. – Persze, hogy kíváncsi vagyok. – Akkor? – Apám föláll, és arra vár, hogy ugyanezt tegyem én is. Együtt megyünk ki az autóhoz. A többi férfi kúrjongva követ minket. Rengeteg fotós és videót készítő ember lohol a nyomomban. Apám sofőrje viszi Jászminhoz. A ház nagy, de messze van attól, amit én építetni akarok a feleségemnek. szintes. a füves területen nők eszegetnek és iszogatnak. Amikor meglátnak minket, hangos ováció és sikoltozás támad. Különös látványt nyújt a rengeteg, kendő nélküli muszlimnő. Mivel a mulatságon a férfiak és a nők külön vannak, ezért most nem kell nikábot viselniük. Éppen ez az oka annak is, hogy csak én és apám jöhetünk el férfiként a vendégseregből. Egy pillanatra végig is siklik a szemem a gyönyörű arcokon. Félszeg mosolyokat küldenek válaszul a fiatal lányok. Saud Arábiában lépten nyomon luxusmárkák boltjaiba lehet botlani, ahol előszeretettel vásárolnak a nők. Ugyanúgy vesznek maguknak mini ruhát vagy estéit, mint a nyugati kultúrában, de ezeket csak az ilyen összejöveteleken mutathatják meg. Olyankor, mikor nincs férfi. Na és persze otthon a férjük gyönyörűségére. Éppen ezért az elég helytálló felismerés, hogy egy arab nő ugyanúgy tetszeni akar egy másik arab nőnek, mint a férjének. Kihívó színek, kivágások, slicek, dekoltázsok, feszes ruhában domborodó fenekek, tűsarkú cipők, és ehhez méltón illő hajköltemények, sminkek jellemzik a jelenlévőket. Maga a paradicsom. Anyám szinte fut elém, úgy, ahogy hugaim is. Fatima is jelen van, amitől meglepődök. Nagyon öregnek tűnik. Mivel idén nem mentem a hádzsra, ezért nem tudtam meglátogatni dzsiddában. Jó esik, hogy ő ide repült az esküvőmre. Ösztönösen kutatok az emlékemben, de nem emlékszem, hogy férjét láttam volna a férfiak között. Családom nőtagjai nem túl visszafogottak. Ruhájukat drága kővel borítják, és minden létező helyen ékszerek csüngnek rajtuk. Ebben minden arab nőki hívó. A testüket nem mutogatják, de az ékszereiket igen. Ez kötelező. Én is elvárom ma Jázmintól, hogy viselje, amit ajándékba küldtem neki. Dzsámá, én kicsi öcsém. Fatima megjegyzése nem esik jól. Tulajdonképpen semmilyen viszonyban nem vagyok vele. Nazire kacsint, erre már elnevetem magam. Ahogy körbenézek, egész jó kedvem támad. Még hogy egy arab fiatal nő nem tud flörtölni. Ha, ezek a hajadonok tudják, hogy én vagyok a vőlegény. Mégis sutyorognak és méregetnek. Kifejezetten izgalmas a helyzet. Jelzik, valóban jó partinak számítok. Anyám belém karol az egyik oldalról, Jázmin anyja pedig a másikról. Apám anyám mellé áll. Elindulunk. Egy hatalmas fotelhez vezetnek, ami a lépcső tetején áll a bejárat előtt. Olyan, mint egy trón. El is mosolyodom, hogy Jászmin családja egész jól ráérzett a hercegi nagyzolásra. Nem sajnálták semmire a pénzt, de nem is volt miért, hiszen mindent én álltam. Persze csak egy pillanatig gondolom ezt, mert két dologban nem ismerjük a túlköltekezés fogalmát. Az egyik az esküvő a másik a gyermek jóléte. A nap már vadult hűz, jobban esne a ház hűvöse, de most ez érdekel a legkevésbé. Ki van feszítve egy árnyékoló, de az vajmi keveset ér, amikor az ember izgatott. A menyasszony feláll, de még semmit sem látok belőle. Még a szemét is eltakarja a vékony anyag. Azzal, hogy az ő bájai még fedve vannak, egyértelműen értéknek számít. A legszívesebben szelet kérnék Allaktól, ami fellebbenti a fátylat, de tudom, hamarosan úgy is megkapom, amit akarok. Jázmin ruhája vakítóan vörös, a fátyla szélét aranyszínű szegély díszíti. Nagyon vékonyra van húzva a derekánál, és szépen szélesedik kicsípőben. Az embernek képtelenség levenni a szemét erről a részről. A felső rész magasan záródik, ami fölött ott sorakoznak a gyémánt nyakékek, amik áttetszenek a vékony fátyoltakarása alól. Felsétálok a kísérőimmel együtt a lépcső tetejére, válaszul a menyasszony kihúzza magát. Még így is lefelé kell kisé rá, valahogy megszűnik a külvilág. Az előrelógó kendő, a melle alá ér, még a ruha szűkének szépségét is sejtelmessé teszi. Érzem a rózsa illatát, azonnal megkívánom az enyém. Apám szorosan mellém lép, talán jobban várja a fátyol felemelését, mint én. Ugyanolyan éhesen futtatja az arán a szemét, mint én, csak ő másokból. Jászbin anyja odalép a lányához, és megemeli a fátylat. A menyasszonyom megadóan biccenti lefelé a fejét. Mikor a kendő felkerül a feje tetejére, újra megemeli az arcát, és egyenesen a szemembe néz. Ugh! Gyönyörű az arca, a tekintete. A mosolya. fehér a bőre. Olyan, amilyen emlékeztem. Ez nálunk ritka és különleges, ezért igen csábító. A szemet gyönyörűen csillog a szemfestéktől. Ahogy elneveti magát, a fogai vakítóan fehérlenek. A haja a fekete fénye elüt a ruha árnyalatától és a bőrétől, de az erős, vörös rúzsa száján. Mindent visz. A homlokát egy fejtetőről belógó gyémánt ékesíti. Azt vártam, hogy zavarban lesz, de úgy örül, mint egy kislány. Büszke a szépségére, én pedig megállapítom, hogy van is mire. Hirtelen a körülmetélése sem érdekel, csak egy valami képes lefoglalni agyamat. Meg akarom dugni. Nem egyszerűen egy numera lesz. Bármikor az enyém a mai naptól fogva. Végig szalad a tekintetem a derekán. Karcsú, formás teste van. Apám szemtelenül rám néz, a nők pedig fülsiketítően sikítanak. Csak bámuljuk a másikat, a tekintetünkben minden benne van. Részéről a tied vagyok, részemről az enyém vagy. Pár másodperc elteltével az anya visszaengedi a fájtlat és megáll előttem. Csak bólintani vagyok képes, apám hallhatóan felpacagva adja meg a választ a nőnek. Szerintem Jamal herceg elégedett. Igen. Jamal herceg elégedett. Az apai háznál szinte nekemesnek a férfiak, mindenki a közelembe akar kerülni, majd hogy nem fellöknek, túl nagy a tömeg, és már látom a kézbe kapott fegyvereket is. Apám és favaz intenek a fejükkel, hogy üljek vissza az autóba, mert hamarosan töltények potyognak majd az égből, mivel azonban ez az én tiszteletemre történik, illik jelen lennem. Beülök a kocsiba, öcsém mellém huppan, vigyorogva kémlál kifelé. Fülsiketítő zajtámad. Egyszerre hárman, négyen is egy egész sorozatot engednek el az ég felé tartott fegyverükkel. Hallom a koppanásokat az autón is, ami a lepotyogó lövedékek okoznak. Az ablakon át szemem a földre téved, amit kezd beborítani a hüvely szőnyeg. Hakim kisgyermek módjára élvezi az akciót. Aztán kinyílik az ajtó, és apám kiszállásra invitál, miközben kezembe nyomja a fegyvert. Én is elengedek sorozatot az ég felé, majd irdatlan ütemben indulok meg az épület belseje felé. A tömegre való tekintettel azt hittem, mindenki kint van, de meglepetés ér. Hatalmas bent is az ember áradat, mindenki úgy faggat, mintha mesztelenül láttam volna jázmint. Újabb ölelések között tesznek fel kérdéseket, amikre tudják, hogy úgysem adok választ. A bejebb levő részben újra zajlik a törzsi tánc, de most előkerültek a kardok is. Az idősebbek nézik a fiatalabb generációt, aki körbeülik a teret, és központba foglalják az éppen táncoló öt-hat embert. Ezek a központban táncolók váltják egymást a szélenülőkkel. Helyet foglalnék én is a nekem kikészített fotelnál, de Haki möcsém sétál hozzám, és meglepően emberi modorban kezd társalogni. Milyen a házas élet? Még fogalmam sincs. Szép. Határozottan el kell mosolyodnom a kérdésén. A legszívesebben odabiccenteném, hogy rohadtul, de csak bólintok. Még jó, hogy nem adtam át neked. Öcsém is elneveti magát, majd váratlan mozdulattal megölel. A kezem saját életre kelve viszonozza a gesztust. Apám a szemes arkából figyel minket, a férfiak többsége pedig észre sem veszi a jelenetet. Nagyon sok boldogságot kívánok neked, bátyám, és sose felejtsd el, hogy herceg vagy. Ez olyan volt, mintha apám mondaná. Hakim felhívja a figyelmemet, mire is neveltek minket.